Мідна зброя в обмін на... на невідомо що. Але в Ларі були інші плани. Навесні, коли ран у чергове порозсилав невеликі загони своїх воїнів у всі чотири сторони краю в пошуках міді, Ларі з військом захопив невелику хліборобську громаду Яструба, яка була данником рана. Степовики побили всіх дорослих, забрали в полон дівчат і хлопців, а село спалили вщент. Одного чоловіка Ларі пощадив, але звелів іти до рана і переказати, що великий степовий вождь Ларрі подарує йому ранові життя, якщо той негайно розпустить своє потішне військо, озброєне дрючками, порозсилає всіх людей по довколишніх громадах, Спалить рангород, а сам забереться додому, в землю людей бика, туди, звідки прийшов. А щоб ран пам'ятав його, Ларі, доброту, він дозволить взяти з собою своїх жінок і дітей. Часу ран має до літнього сонцестояння. А потім Ларі прийде з військом і всіх ранових чоловіків повбиває, Жінок і дівчат погвалтує – Ран-город спалить, а самого Рана посадить на палю. Почувши це, Ран зрозумів, що все пережите ним дотепер було дитячими забавками, порівняно з викликом, кинутим йому цим степовим розбійником. Задля справедливості Ран мусив собі зізнатися, що він теж степовий розбійник, але навчений тим, хто говорить у ньому. Стримуваний страхом перед суворим, але справедливим одним є, напучуваний мудрими порадами прозірливого плата, і взагалі завдяки своїй вродженій шляхетності він ніколи не чинив звірств проти завойованих ним народів. Так він убивав чоловіків, які виступали проти нього зі зброєю але ніколи не вбивав полонених, не палив хат і суворо забороняв своїм воїнам гвалтувати жінок і дівчат. Кохатися його бійці могли лише зі згоди за бажання їхніх обранець. Коли якось у громаді Сома одна молода вдова поскаржилася Ранові, що його воїн зґвалтував її, тримаючи кремінний ніж біля горла, Ран, не вагаючись, повісив його на сухій гілляці перед усім військом. Особливого завзяття йому додало те, що цей гвалтівник був із числа колишніх воїнів-степовиків, яким Ран ніколи до кінця не довіряв. Після того гвалтувань у ранових володіннях більше не спостерігалося. Зате любощів за взаємною згодою було стільки, що населення щороку подвоювалося. І ось тепер цей квітучий край із найкращим у світі чорнозимом, з працьовитими співучими людьми, з білими хатами у вишневих садках, з вербами над ставками і червоною калиною, яку добре їсти після перших заморозків, цей прекрасний край він має віддати на поталу степовому хижакові, голодному вовкові, зажерливому пацюкові Ларі Кривавому. Та ніколи. Він буде воювати, воювати й перемагати. Ран оголосив Локові та Лодові, що справа йде до Великої війни і звелів, щоб вони готували військо до походу. Своїй дружині Геті, яка відзначалася рідкісною ретельністю у веденні господарства, він доручив зібрати їстівні припаси для війська, а деї, яку він через воєнні клопоти геть занедбав, приготувати цілющих трав, відварів і мази для лікування бойових ран. Коли весь рангород злагоджено запрацював на підготовку до Великої війни, Ран хотів покликати до себе плата, але, подумавши, пішов сам. Дещо навіть не сміло до хати, де той жив із родиною. Ран дуже хотів почути платове пророцтво щодо походу на Ларі і водночас побоювався його. Перед цим Ран довго молився до свого особистого, того ще з городища летючого пса, Одного є, чекав від нього якогось знаку, та марно. Відтак уважно прислухався, чи не скаже щось той, хто говорить всередині. Але цьому теж заціпило. Тож залишився Плат, його друг і порадник, який знав те, чого ніхто більше не знав. І тому ран його часом навіть остерігався. Уже стемніло, а ран ще вагався йти чи не йти, поплативо прородство щодо майбутньої великої війни з ордою Лері. Лише коли на небо викотився великий круглий місяць і освітив землю так, що можна було читати візерунки на мальованих парованих горнятках бездна, якими у цілому краї відуний морочать голови людям щодо дощу, який... Ран уже знав, дає молодий Бог-син, один є. Плат сидів на призбі своєї хати вигравав на кістяній дуці якусь дивну ритмовану мелодію. Поруч сиділа його дружина Ула і гайдала в мальованій плетеній злози колисці їхнього первістка. Плат був голий до пояса, тож Ран – міг котре роздивитися його дивне намисто зі зміїних зубів, орлиних дзьобів та місячного каменя за обільшки, як голубине яйце. А також татуювання, яке вже, втім, мали всі мешканці Рангорода, включно із самим Раном, знак сонця, що світить яскраво. Що ти робиш, Плате, Чому ти голий? «І що це за музика, якою я досі не чув?» – запитав Ран після привітання з усією Платовою родиною. «Але ж хітрун ти, Ране!» – засміявся Плат. «Ми ж цілий день з тобою спілкувалися, а ти маніжишся, наче ми не бачилися цілий рік. Наша розмова така урочиста і важлива? Мені, Плате, справді цікаво, чому ти голий вночі». Хоча й не холодно, та все-таки. Я ране засмагаю під місяцем, посміхнувся Плат. Але це ж неможливо. Як для кого? А музика? Про музику потім. Поговоримо про головне.